La începutul secolului al 17. lea Toate treburile statului au fost preluate de cardinalul Richelieu. Acest om drăguț, cu barbuța ascuțită și ochii de oțel, ambițios și viclean, a strâns în mâna cu care mângâie mătăniile toate firele puterii regatului. Nobilimea a fost înfrântă. Protestanții încolțiți s-au retras în spatele zidurilor din la roșie. Regele Ludovic al 13 lea e tânăr și cam nătâng. Regina Ana de Austria e izolată.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 Știe că Ana de Austria îl și că cere pretutindeni alungarea lui. Dar regele Franței nu are încredere în ea. O bănuiește, îi controlează corespondența, legăturile. E de ajuns să prospeteze la timp gelozia majestății sale. Atunci, mușchetarii,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 Jean-o nu mai vin. <laughs> ia și cadrul ăsta. E, am petrinit. Dar nu eu o mârsoagă. Până la Paris te-o ține. Acolo vinde -l. dacă îl dai noaptea, s-ar putea să iei pe vreo 20 de livre. cu strânge strângi bine Kinga. Of, Doamne, iar i-a căzut ceaua sub burtă. Așa. E, și acum, ascultă-mă bine, fiule. Da.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 Adio, puiu mami. Ramăiți cu mine! Fiule! Fiule ce? E? Fiule! Och, Dumnezeule! aud. De ce s-a întâmplat? Nu s-a băut cana cu lapte. <laughs>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 Ah, vă stumea scuțită limbile de Da. sărbile. Ah! Domnul nu știi că spada se ține în mână? Ah! Ah! Spune-i că te-ai tăiat într-un ciop. Ah. Ah. Ah. Ah. Și dumneata? Așa. Dă-ți-a cum scute la spălat. Mai e vreunul? Dumneata? În gardă! Ah, nu, domnule, nu, eu, eu sunt ușierul. Vă, vă voi anunța în dată. Veți intra primul la capitanul Trevilli. Sunt tot un crezor, totul lor, nimic. Onoarea ne elege și sunt prietenii, ia cu sa, dar nu-i dă le vom apărea. Curajul ne aruncă prin apă și prin foc. Părea, trebușietari, faceți loc! Ușier, anunță-ne imediat. Domnule Ușier, acești trei domni nu stau la rând? Mă să uitați că sunteți primul. Sunt cei mai buni spada sine ai regatului. Atos, Portos și Aramis. Următorul? Următorul? Ușier, anunță-ne imediat. Domnilor, regret, dar următorul sunt eu. dumneata, da? E, dumneata, dumneata? eu, <laughs> și-o repet, voi intra primul. Tine, că suntem grăbiți, în lături. în gală. Nu veți intra înaintea mea, decât poate prin vârful acestei spade. Capitanul Trevil. Dar ce-i asta? Ah, dumneavoastră, domnii mei.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 La revedere, domnule Atos. Veți intra al doilea. N-am isprăvit. Te aștept mâine la 12, la șarun de o. Prea bine. Pe curând, domnule Portos. Îmi place să sper că mâine la 12 și cinci vei mai fi încă în viață la șarun de o. Dacă doriți, puteți conta pe mine la douăsprezece și zece, domnule Aramis. Îți voi fi de folos, fără îndoială. Cândva am fost preot. Mai știu câteva fraze din Prohod. <fie> A doua zi, la orele 12, pe câmpul pustiu, de lângă mănăstirea Charn de O. Ați fost punctual, domnule.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 În numele legii vă declar arestați. Ați calcat prevederele decretului cu privire la interzicerea duelurilor. Ordon să mă urmați. ce imposibilul, domnule Jussac? N-avem de gând să păgăsim Parisul. Dar nici nu e nevoie, domnilor. Închisoara Bastilia e încă în Paris. Urmați-ne! Nu te pripi sac. O să ajungi la timp. În ia, -t. Ce vrei să spui? Îngardă! Cum îndrăsnici? Trei contra opt? Bă, Nu trei, ci patru! Dar, dumneata, nu ești mușchetar. E drept. Nu am încă haina, deoarece abia am fost numit cadet, dar am suflet de mușchetar. Îngardă! Gardă! În gardă. În gardă. În gardă. În gardă.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 care însă, mândru în adâncul inimii de isprava mușchetarilor săi, s-a mulțumit să le taie solda pe o Ieftină, dar nu mai puțin supărătoare o sunt, căci scăpați de spectrul bastiliei, cei patru se văd pe măsură ce trece timpul încolțit de spectrul foamei. Nădejdea că vor face rost măcar de o friptură, jucând la zaruri ultimilor bănuți, s-a dovedit deșar. Cei patru stau abătuți la locuința lui D'Artagnan împreună cu servitorul acestuia Planche, tocmit în schimbul celor câțiva taleri, luați cu chiu și vai pe antiga mărțoagă a gasconului. Stau toți și oftează. Blestemate zaruri, hm. blestemată clipă, blestemate degete. Târciu Maru tocmai fritura de la tavră, o porta rumenă pe deasupra crampirelor apurite. Aș fi dat Sfânta Împărtășaniei pe șapte ani doar pentru acest vârf.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 Știți de sigur că am o mică negustorie peste drum. Nu cumva magazinul de vechituri? Da, da, da, domnule. Am avut uimirea să vă dați dimineață pusă în vânzare la acest magazin masa, trei tablouri, lighiarul de bărbierințe și cele două perne din camera dumneavoastră. Da. Și pe deasupra am avut neșansa de a ajunge prea târziu. Pentru a-mi un sacrilegiu În toată puterea cuvântului Ați vândut candela de argint La un preț cu totul desemnat Aveți cuvântul meu că n-am știut Că e magazinul meu? Nu, că e de argint <laughs> În sfârșit, domnule, aș fi fericit dacă ar fi doar atâta Dar mai e ceva Ceva mai delicat Sunt informat Că ați observat, ca să zic așa, îndeaproape că în această casă locuiește o tânără persoană. Cum de nu, domnule Bonacie? Constan! Frumoasa Constans! Ei bine, domnule Tania, am socotit, nu fără folos, să vă științesc că sunt pe punctul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 Domnilor, domnilor, să nu intrăm în amănuntele unei legături pe care biserica e pe care să o consfințească Domnule Bonaciu, dar te felicit, te felicităm din toată inima Logoptica din este o floare de cireș, o căprioară, o bijuterie, un crucifix Așa, așa, domnilor, muschetar. Să avem în cinstea și pentru felicit domnului Rea noroc, mire. Domnule Bonașeu, închina acest pahar cu noi. Cu plăcere, dar. Nu văd niciun pahar. Planșe! Hai să, fuci peste drum. Din ordinul domnului Bonașeu, cinci carafe de vin roșu. Vedeți? 500 carafe de vin roșu. Da. În contul domnului Bonacieux! Grevește de planșe! Păi. Moșul plătește, e foc. A așa foc îngheață apele. Poate că domnul Bunaș dorește vin Și cinci de vin albi. să și cinci de vinal. Da, domnul, domnul, domnul, dar eu știți, nu beau decât vișei. E bine, și un de apă minerală. Și un clapon la, la, la ta, trei și e ba nu patru. O pulpă de vițel, cinci scaune și zece fături și o față de masă. Oh, dar ce observ, n-avem nici masă. La o parte, domnule Bonafier, aducem una de la mâna ta. Domnilor, domnilor, dar vă implor. Au să fie șuncile. Așa, blanțe! Domnul, ramea, n-am avut timp să aleg, de aceea am adus un coș întreg. Bine, domnilor, vă conjurg, să suferim. Mă meti ucide! Nici o grijă, pentru dumneavoastră am adus niște pesme. <grijă> <grijă> În cinstă mire mirelui domnul Bonasiu, odată! Viva! <grijă> <grijă> În cinstă frumoase Constanț, de trei ori! Viva! Viva! Vivalt! Viva! Viva! Pentru domnul Bonasiu, încă cinci sticle! Și unor Și muia tu! Și lor, tu! lor, muia tu! Mă ruinați domnilor, să nu te prind cu şamponul. Duc la porul în no, no no, ma, Nu mă mai căsătoresc, nu. Și dacă până mâine nu-mi plătiţi totul, o să mă plâng poliţie. <omedical Reagan> e mininţii sale, regiţii. Mai să-ţi sale, regiţi şi-am să-mi plâng. Viva! Viva!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 Bastilia, el a luat de băți. Perfect. Adu scrisoare. Poftiți, excelență. Nu știu, nu Da. Mereu aceeași poveste. Scăpați-mă de cardinal. Scăpați-mă de cardinal. Ne știu, Cer împăratului Austrii să facă presiuni pe lângă rege pentru înlăturarea mea. Oh. Săptămâna trecută a scris același lucru regelui Spaniei, Spanii, ei. Oh. Fără îndoială i-a scris și lui Buckingham. Nu, măsiniore, nu era nevoie. Lordul Buckingham a fost personal la Paris. Ce? Ți-ai pierdut mințele? Când? Zilele trecute. De unde știi? Mi-a comunicat Milady de Winter. Milady la Paris? v așteaptă la palatul Aha. Uh -huh. O voi vedea. Spune Jusac, Buckingham a văzut-o pe regină, nu-i așa? Da, monsignore. L-a stricurat la Louvre noua cameristă a, a reginei, Constance Bonacieux. Să fie pusă în lanțuri, torturată. Să spune tot ce știe. De presos, Excelență. Numita Constanța are încredere de în tutorele ei, negustorul Bonasiu, care este agentul nostru. Aha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha,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 Dumnezeu să te binecuvinteze, fiu meu, pentru această informație. Ah. Ține o mie de taleri. Ești un om fiind ah, Fiindcă veni vorba, se spune că ai fost rănit. Nu prea grav, mă, senioare. După cum se vede, ne-a deslipit o ureche. Mm. Ca de obicei, regele i-a scăpat pe lui de muschetari, Despânzurătoare o oprindu-le drept pe deapsă, doar solda. Dar nu e nimic. Vestea pe care mi a adus-o face cel puțin cât o de muschetari spânzurați. Curând vom respira ușurați. Voi scăpa de regină, voi scăpa. Voi scăpa eu de ea, nu ea de mine. Le revine regii sac și nu uita. Anunță pe Miledi. Mâine seară, orele 10, Palatul Trămuie. La Palatul Louvre.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 Regele a înștiințat-o pe regină că peste 10 zile va avea loc balul și că dorește să o vadă împodobită cu cele 12 diamante pe care ele-a dăruit cu un an în urmă. Îndată după plecarea lui, regina o cheamă pe Constance Bonacieux, camerista sa. Constance, sunt majestate. pierdut, pierdută. Nu trebuia! Majestat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 Roagă-l în genunchi să plece la Londra cu scrisoarea aceasta. Ai milă de mine, implor, -l. să pleci chiar acum. Lajestate, nu știu dacă. Nu se poate. Roagă-l cu lacrimi în ochi, în genunchi, așa cum. Așa cum. Te rog eu. Roagă-l. <laughs>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 La parter, ne nimic, la lumina unei torțe, Atos și Portos joacă zaruri. Sunt de gardă. Aramis se plimbă plictisit. E de abia ora 10, și schimbul gărzii se face la 12. Hai, hai, hai. Aha. E mortos. Auzi ceva? Da. S-a prins un Iliac în barba bătrânului Tremulii. Dă auziți? Cu cuvelele de pe Bastilia. Ah, timpane de iască. S-au niște voci. Aș. E vocea ta și e bolților. Aici. E aici. Aici. Da. Ascultați. Așadar, milady, cel mai târziu, peste o săptămână, voi avea două sau trei din diamantele lui Buckingham. Așa. Ele vor trebui necondiționat să se găsească în buzunarul sutanei mele în ziua balului. Le veți avea, monseigneur. Vei mâna diamantele lui Jussac.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 Ai mâinile libere. Voi scrie așa. Bine, bine, bine. Posesorul acestei hârdi a făcut și face totul în numele meu și pentru binele statului. binele statului. Dacă nu reușești, <laughs> să nu reușești. Totul se poate cumpăra. În această privință, știi prea bine.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 O lovitură de cuțin. Oh, Și -a războiul n-a mai avut loc nici până azi. Dar rămăiac a fost executat prin sfârtecare. Nu vreau să ajungi la ștreang, de. A cunoscut cineva pe compliciul lui Ravaiat? Ce sumă voi putea ridica de la bancherul nostru? Până la 10 milioane taleri. 10 milioane? Shst. Ați avea ceva împotrivă să renunț la tratative? Nu. Oh. Nimic, Miledii. Cunoști de altfel principiul meu. Prefer un cuțit scurt unor tratative prea lungi. Principiu? Principiu? Păzește-te însă, Miledii. Franța are nevoie de mine, iar eu de Dumneata.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 Pentru permisie de siguranță. Să fie arestat imediat. Arestat dacă nu Trebuie Primite să 20 ceva. de oameni. Mm, 20. Nu trebuie să plece cu niciun preț. De aceea am și venit, mă, Semnați decretul de arestare. Da. Dar nu mai putem să vă Mulțumesc. Mulțumesc! Pe toți, dragi! A plecat cu ordinul de arestare. După el. Nu-l vom ajunge, călare. Acasă, la d'Artagnan, repede! Ah, simt în mi voi de 20 de cardinaliști! Cu părăsim garda? Ah. Revil ne va vârând închisoare pentru de postului. Mai bine rost de lanțuri decât de remușcări. Haideți! O, stați. stați! Eu o în spatele palatului. Trăsura cardinalului. O, atât mai bine, are ca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 Fiți cu ochii în patru. Sunt domnișoara Constans, ca să vă pot vedea mai bine. Nu, nu nu nu glumiți. Tremur din toate mădularele pentru sărmana regină. Și pentru dumneavoastră. N-aveți niciun motiv să tremurați. Pe mine, deși răstat de bine. Oh, nu aș fi voit pentru nimic în lume ca tocmai dumneavoastră să riscați. Dar ați văzut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 nici măcar nu v-am tras o palmă. Se <laughs> aud pași. Ia, s-a obrit. Cardinaliști, recunosc-vă cea lui Jussac. Când v-o strătați. Trașei! Trașei! Toarme păcătosul!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 și D'Artagnan, în numele regiului mă declară arestați pentru un drădare. Iată decretul. Vă înșelați, domnule Jusac, nu suntem arestați. Iată contra decretul. Pregătiți cătușele. Oh, oh, Doamne, numai nu mai l la romărut. Când două ouă se o cnescu, nu trebuie să se spargă. Numai de nu s-ar sparge tigaia. Aici e rost de jumăr. Nu vei scăpa, domnule D'Artagnan. Suntem 20. N-a vine domnule A! A! A! A s Credete, d'Artagnan! E pierdut! Să pune pe floreta mea, tigaia. La mine, domnul Jusar! Ați mi pachetul la Chardeau! de diferența! Ah! Căutați scara, domnilor cardinaliști! Se pare că e mai greu să găsit acum! Ana! Ana! Ana! Ana! Ana! Ana! ta Ana! Ana! Ana! Ana! Ana! Ana! Ana! Ana! Ana! pe Ana! Ana! Ana! o Ana! Ana! acum suntem bravi mușchietari și nu știm ce e frica. În viață ne-am făcut un trezor totul lor nimic. Onoarea ne e și sunt prietenia cu spa, dar nu ne le vom apăra. Curajul ne aruncă prin apă și prin foc. Părea, da! prec mușchietarii, faceți loc. Sfârmească aur și, la berzi, și a arafi și avarii, Țăraci, tardeni și e așa sunt mușchetarii. Onoarea de elegem și sunt prietenii a cu spa, Dar nu ne vom apăga, curajul ne aruncă prin apă și prin foc, Păzea, trec mușchetarii la acest loc.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 Tocmai se pregătesc să-și continue călătoria. E, angiule, socoteala. Zice taler, domnilor. Zice taler? Deci ciudumitale de post și a asta Mă ziniți, supa mea, apă chioară? Ce chioară? Oară, de binelea. N-avea un ochi de grăsime. Da, Damielu și șunca e? și singurul cocoș din ogradă, și cele trei pâini și cinci căni de vin pe care l-a consumat domnul? A mâncat eu atât, Pe ce este mea că nici nu mi am Se vede că mi-a o foame. A, ține! Ei, la drum! -o. o clipă, Munci. Banii ăștia sunt falși. Noi îi doamnă, îi urmărim de la Paris. Sunt o bandă de falsificatori. Ce? Soldați! Arestați pe domnul ăsta și toată șleata lui. De ce să fie de gândește numai de mine? A văzut că ai burtă mai mare și te-a luat drept șef. Ei bine, domnule mustăcios, află că nu ca oamenilor mei să li se tulbure digestia. Îi În Aaaaaaaaaa! Ah! Țineți! Ah! Începâna! Ah! La naiva! Ah! Domnule, te fericit! Dacă o vei plăti, e scump! Fortos, ești Nu, oh, nu face nimic! Nu vezi de mustăcios, se pregătește să fugă? Apoi bate cu stânga! Inima de-mi tine, că candiranii se duse în stânga, nu-i așa, nu? Ține! ne a scăpat mizerabilul! În fiu, și-a lăsat aici toată suită. Angiu, un doctor și un gropar! Și ceva de mâncare, da iete-te, tuielul mi-a făcut o foame. Da, da, da. La șei. pune șeile, plecăm. n -auzi? Unde ești? Da, stăpâne, m masă, chemat? Te-ai îmbătat, Nu, N-am no, băut nimic. Eram sub masă și, și se vede că s-a vărțat vinul. Pe gât. Nu, mă uitam la dumneavoastră voastră cu gura cascadă. Hangiu! Toarnă peste o vadră cu apă! Nu, no! va de mine! fac asta pune! Să amestec cu vin așa de bun cu apă? lască că nu ți o toarnă pe gât! Nu, no, da, da, unde? În cap! A, păi tocmai că vinul mi s-a urcat la cap! Am adus apă! Toarnă! <grijin> <grijin>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 Și să recunoaște. am fost pe ei. Am întâlnit pe la de era să ne aresteze. Ca falsificator la mea, vorbea cu un curăbier. Are autorizație, dar nu e vizată de capitanul portului. Era furios. Deci, a călcat pe capitan de azi dimineață. Uitați-l, se îndreaptă încă. Minunat! Planșei, ești o bomboană! Nu mai îmi spuneți așa, că îmi lasă gura apă. Fă ce și adul în camera noastră de la Han. Da. Spune că acolo se află capitanul. Tu, Atos, un bandaj negru peste ochi. Ia un castravet în gură, ceopărțește-ți barbă. Faceți, știți, Trebuie să semin cu un lup de mare. Planșei, n-ai plecat încă? Ba, da, mă duc. Vă să zic că o să-i spun că domnul Atos e capitanul portului. Cum ar veni, o să-i vând drept privighetoare. Da, da, da, da. da. E, băiete, nu știu unde poate fi capitanul portului? Căutați pe capitan? Se pare că nu m-a recunoscut. Sunt servitorul excelenței sale. O, oh, domnule, ce omite a scos în care? El a scos Dumnezeu pe dracu în cale. Du-mă repede la capitan. Uite cinci tare. Aha, sunteți prea bun domnule. Birou e chiar aici, la hal, la Catul 1. Pe aici, pe aici. Poptiți, porțiți, doar pe aici. La, -aici. A, la Catul e de Sus. Domnul Capitan, apă. Aici, domnule. Vă mulțumesc. Intră. Nu, ziua. Dumneavoastră sunteți, capitanul? În persoană. Ce doriți? Sunt domnul de Jussac. <gânt> Ați venit, desigur, pentru viza autorizației de călătorie. Sunt, tocmai, de unde știți? Știu, Deoarece până acum au mai venit doi pretinși domn de Jussac. A? Cardinalul m-a înștiințat că adevăratul domn Jusac este acela care îmi va arăta în puternicirea dată de eminența sa.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 Poftiți puternicirea și autorizația mea. Da. Planșet! Aici! Două acte la alături. spune secretarului să pune parafa. Domnul se grădește. Da. Într-adevăr, iată al doilea semnal. Da. Poftiți hârtile. Semnați-le. Da. Bine, pot pleca. Da. Hârtiile sunt gata.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 Nu! O Nu ești capitalul pântului! Opt somnilor! Mi-ați sigurit pe farsă! Dați-mi actele! Actele! Îți amintești de a Mai m denunțat ca falsificator de bani! Ai fost plătit cu aceeași monedă! Păi, cu bălacia! S-a Nu vedeți? Ne face cum una de pe vas. Bine că a luat autorizația. Vorbația o văzul la roboi și caiul mănâncă. <laughs>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 Ci și și gâtul. Poți pleca, Milord? îngăduit -mi să mă și eu. Nu, o clipă, o clipă, domnule mușchetar. Faptul că te găsești aici arată devotamentul domnitare pentru o regină. Nu-i așa? Apăr orice femeie de uneltirni cinstite. Cardinalul vrea să o piardă.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 Lady de Winter știe că pentru dânsa închisoare e o anticamera morți. morții. Nu se lasă totuși pradă de snădejdii, ci făurește planuri de evadare. Prin întrebări meșteșugite, ea afla de la soldați că locotenentul locotenentului este un puritan habotnic și exaltat. În acest caz, îl urăște fără îndoială pe Birkingham. Asta...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 Da, dar ce asta. Nu mai mișcă. Miledi. Miledi. Ei dracie. Aleșinat. Cazul ăsta n-a fost prevăzut. Mă duc să-l chemper un contenent. Acum e acum, trebuie să scap. Trebuie să scap. The end of ne day, Oamu, Tuirii, va veni.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 Dar de unde cunoști, dumneata, inul acesta, puritan? E un imn al credinței mele. Cum? Dumneata, nu ești catolică? Slăvesc clipa în care am cunoscut credința cea adevărată. Sunt fratele dumii tale într-o credință. Ești puritan? Da. Dumneata, dumneata care execuți ordinele ducelui de Buckingham, acest nelegiuit sardanapal pe care noi îl numim anticrist,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 Buckingham e general, eu sunt locotenent. Mă las aici să mor! Dumnezeu ți-a hrăzit mucenicia. Roagă-te și slăvește-l! Adio, sor! Nu! Nu! Dăm drumul! Nu vreau să mor! Dăm drumul, Da!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 Doctor Ați fost înrat Camar pe D'Artagnan, repete? Oh! lord, mm. Diamantele, Diamantele aici, la piept. Spunei oh. spune regini. Că mă voi ține de cuvânt, n-am mai văd niciodată. A susit doctorul. Nu mai e nevoie. A murit. Ziua Sfintei Ana. La Palatul Lum, valul a și început. Toată curtea arde de nerăbdare să urmărească medle somnul, dansul perechei regale ci totodată de curiozitate.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 Începe merele sol. Doamne, se pare că ai uitat rugămintea mea. Aș regreta nespus să nu fi acordat însemnătate. Unde sunt diamantele? Nu se potriveau la rochea aceasta, zile. Sunt mâhnit, doamnă.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 Cu fața adâncită în palmi, plânge ușor. Cine? Eu, majestate, d'Artagnan. Oh. Am sosit chiar în această clipă. Iată diamantele. Îți oh. oh. mulțumesc! Îți mulțumesc din inima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 sunt nevoie să vă îndristeze. Lordul Buckingham n-are să vă mai vadă niciodată. <gântări> Mi-a făgăduit o de atâtea ori! De asta își va respecta făgăduiala. A fost ucis! <gântări>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 În cardinalului. Iată împuterniștirea mea. Cu ce vă pot fi de folos? Eliberați pe deținuta Constanze În Îndată. E în celula numărul patru. Soldat, eliberează pe Constanze Bonacieux. Alceva? Arestați pe numitul Jean Do domnul care mă însoțește. Eu? Cum? Ce? Ce, ce, ce fel de asta? O răsplată bine-meritată. Chiar a doua zi, D'Artagnan este chemat la cardinal.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 Chemat, da, Iusec! Deschide asta. E un aer năbușitor aici! ne și vom și Închid-o! închid imediat! La anii, se ia, și asta, de-un bistacule! Suntem bravi, mușcheta, și nu știm ce e frica În viață ne-am făcut un trezor totul lor nimic Onoarea ne lege și sunt prietenii Iar cu spa, dar nu ne le vom apăra Curajul ne aruncă prin apă și prin foc Văzea, trec mușchetași